Луїза Мей Олкот. Хлопчики Джо. Розділ перший. Десять років по тому. Якби десять років тому хтось сказав би мені, як тут усе чудово зміниться, не повірила б, сказала Джо своїй сестрі Мех, коли вони погожого літнього дня сиділи на веранді Пламфілду, милуючись довколишним краєвидом. Так, це одне з тих див, які стаються завдяки фінансам і добрим серцям. Неможливо уявити величнішого пам'ятника панові Лоуренсу, ніж цей коледж. Всього один рядок у заповіті, проте щедрість, закладена в ньому на шляхетну справу, вражає донині. Поза сумнівом, житиме пам'яті про тітоньку Марч, поки в її колишньому маєтку існує цей навчальний заклад. Зазвичай мех охоче хвалила людей поза очі. Пам'ятаєш, як у дитинстві ми вірили у фей і придумали, що в них проситимемо, якщо вони зголосяться виконати наші три бажання? Мої всі і здійснилися. Є гроші, слава й улюблена робота. Мої бажання також стали дійсністю. Та й Емі може скільки душі завгодно насолоджуватися всім, про що мріяла. Якби дорога мама, Джон і Бет були з нами, Тут панувало би цілковите блаженство. Голос мех затримтів, коли вона згадала про тих, хто пішов назавжди. Джо поклала долоню на руку сестри. Обидві жінки кілька хвилин сиділи мовчки, переживаючи водночас і сум, і радість від споглядання неймовірного краєвиду. «Справді!» Ніби за помахом чарівної палички тихий пламфіт перетворився на мальовничне маленьке містечко, населене гамірливою молоддю. Зміна статусу лише додала йому привабливості. Ретельно відреставрований старий будинок виглядав дуже романтично посеред байливо доглянутих галявиних саду. Повсюди зоріла печатка заможності, якої не було раніше, коли сюди заходили перші учні, а байери ледве зводили кінці з кінцями. На пагорбі, де колись пускали повітряних зміїв, тепер височіла монументальна будівля коледжу, вибудована на кошти, які заповів пан Лоренс. А стежками, протоптаними колись дитячими ніжками, нині курсували енергійні юнаки й дівчата з вдячністю, користуючись всіма благами, які надавали їм доброзичливі піклувальники навчального закладу. Неподалік головного входу до маєтку. В тіні великих дерев затишно розташувався гарненький коричневий котедж, що дуже нагадував колишню голубятню подружжя Бруків. А зелений схил на захід від нього прикрашала красива споруда з білими колонами, виблискуючи на сонці величезними вікнами новий особняк Лорі. Коли місто, що стрімко розросталося, оточило з усіх боків старий будинок Марчів, розправилося з тихим гніздечком Мех, і наважилося поставити миловарний завод перед обійстям обуреного пала на Лоренса, всі пожильці перебралися до Пламфілду, тим самим започаткувавши для нього великі переміни. Власне, саме творення нового допомогло маленькому товариству пережити гори втрат, коли пішли з життя пані Марч і пан Лоренс. Понад те, родину об'єднувала тепер не тільки територія, а й спільна справа. Пан Бер очолив навчальний заклад, пан Марч обійняв посаду священника коледжу, сестри теж долучилися до виховання молоді. Мег стала добрим другом і порадницею для дівчат, Джо – довіреною особою юнаків, а Еммі справжньою леді щедрість, яка делікатно усувала матеріальні негаразди незаможних студентів. Вона відчинила для них двері свого будинку, який вони влучно називали Парнасом. І в цьому не було перебільшення, бо тут повсюдно панувала музика, краса і високе мистецтво – все те, чого прагнуть чисті серця. Ті 12 хлопчиків, яких виховували в старому Пламфілді на самих початках заснування школи, давно залишили рідні стіни – Однак пенати не забували, щораз навідуючись сюди, щоб поділитися пережитим, посміятися над колишніми пригодами і, наснажившись минулим, повернутися до своїх нових обов'язків. Адже поїздки додому та спогади про щасливі дні дитинства допомагають серцям зберігати ніжність. Тож варто, бодай, кількома словами згадати про кожного з них і розповісти, як їм ведеться нині. Франція, кому вже виповнилося 26 Досить успішно працював у гамбурзькій торговій фірмі свого далекого німецького родича. Його брат Еміль, поза сумніву, був найвеселішим матросом з усіх, які будь-коли б рознили океан. Дядько Бер відправив його в довге плавання, сподіваючись, що нелегка служба на кораблі відіб'є в хлопця охоту до такого способу заробітку на життя. Проте Небіж повернувся додому в повному захваті, тим самим остаточно переконавши план філців, це його покликання. Той самий гамбурзький торговець запропонував молодому родичу приписатися на один зі своїх кораблів. Тож Еміль почувався цілком щасливим. Ден, як і раніше, не уявляв свого життя без мандрів. Спочатку він вирушив до Південної Америки, щоб взяти участь у геологічних дослідженнях. Потім спробував розводити овець в Австралії. Тепер займався розробкою нових рудників у Каліфорнії. Нет навчався в консерваторії і планував завершити музичну освіту в Німеччині. Том з поважних причин обрав медицину і нині відчайдушно намагався полюбити свою майбутню професію. Джек займався комерцією разом із батьком, мріючи якомога швидше набути власних статків. Долі, Джордж та Нет вивчали юриспруденцію в Гарвардському університеті. Невдовзі після закінчення школи завершився і земний шлях діка та білі. Планфілці сумували за ними, хоч і розуміли, що з такими важкими фізичними і розумовими вадами їхнє життя навряд чи було б щасливим. й і робо називали левом і ягням, оскільки молодший брат був самовпевненим і впертим, як цар звірів, а старший – лагідним, як найніжніша овечка. Джо називала робо своєю донечкою і водночас тішилася тим, що за м'якими манерами і делікатністю старшого сина криється чимало чоловічих чеснот. А ще вважала його найвідповідальнішим і найпрацьовитішим з усіх хлопчиків. Зате дивлячись на Теді, вона наче поверталася у власну юність і бачила себе тодішню, Сповнену чистолюбних мрій, примхливу, пустотливу, Джо жартувала, що молодшенький був помітною фігурою в Пламфілді зі своїми завжди скуйодженими, рудуватими кучерями, довгими ногами й руками, гучним голосом і невичерпною енергією. Щоправда, приблизно раз на тиждень у нього траплялися періоди похмурої похмурості. Тоді він занурювався в болото з невіри, звідки його незмінно витягали терплячий роб або мати, яка добре знала, коли дати сину віспокій, а коли розворушити. Що й казати? Тед був її гордістю і джерелом прикрощів. Він невпинно демонстрував незвичні для свого віку здібності й таланти, тому матір дуже тривожило, ким цей чудовий юнак стане, коли виросте. Демі з візнакою закінчив коледж, і пані Мех вже бачила його священником, фантазуючи про першу проповідь молодого пастора і наступне довге, сповнене користі життя, яке він вестиме, повсякчас відчуваючи загальну повагу. Проте Джон... Як вона його тепер називала, рішуче відмовився вступати до Богословської академії, заявивши, що втомився від книжок і має бажання пізнавати людей та реальний світ. І вже остаточно розчарував люблячу матір рішенням спробувати себе в журналістиці. Власне, це стало для неї справжнім ударом. Однак Мех знала, що не слід нав'язувати свої переконання юним умам. А досвід – найкращий учитель. Тож дозволила синові займатися тим, до чого лежить душа, хоч все-таки не полишала надії побачити його на церковній кафедрі. Натомість тітка Джо дуже зраділа, коли дізналася, що в родині з'явиться репортер й одразу нагородила небожа прізвиском Джекінс, їй подобалося, що Демі небайдужа її улюблена літературна творчість. Лорі, якого тепер частіше називали дядьком Теді, теж схвально поставився до вибору юнака і наперед передрікав йому чудову кар'єру. При цьому згадував Диккенса та інших знаменитостей, які почали з репортерської роботи, а потім стали відомими романістами або власниками великих газет. Тож Демі чув тільки тих, кого хотів чути, і незворушно впроваджував у життя свої плани, попри умовляння струбованої матері глузування проєтельів. Не цуралася доля й дівчаток. Милий, хай зайновита Дейзі була найкращою подружкою і помічницею матері. Натомість її сестра Джозі у свої 14 і дня не могла прожити, щоб не встругнути якусь витівку. Її численні захоплення важко було перелічити. Проте останнім часом перший рядок цього списку незмінно утримувала нездоланне приїздитися до театру, що неабияк стривожила найближчу рідню. Без перетворилася на високу красиву дівчину, хоч незмінними залишилися її привабливі манери та вишуканий смак, якими в дитинстві маленька принцеса підкорила всіх хлопчиків Пламфілду. Її таланти, успадковані від батька й матері, розвивалися всебічно, а значні родинні статки сприяли цьому. Проте гордістю маленького товариства вважалася невгамовна нен. Як і багато свавільних дівчаток, вона поступово набувала ознак енергійної особистості, яка подавала великі надії, бо її частолюбство ніхто не стояв на заваді. Нейн почала вивчати медицину в 16 років і не полишала навчання у свої 20, щоб стати кваліфікованою лікаркою, бо інші розумні й освічені жінки вже вибороли для неї право відвідувати коледж і практикуватися в лікарні. Нен не змінювала мету свого життя відтоді, як озвучила її Дейзі, коли вони маленькими дівчатками сиділи на старій вербі. «Я не хочу возитися з ніякою сім'єю. У мене буде свій кабінет з купою пляшечок, скриньок і всяких там різних інструментів. І я роз'їжджатиму всюди на коні або в екіпажі і лікуватиму хворих людей». Таке майбутнє тепер швидко наближалося до цієї вродливої молодої дівчини. Її також захоплювало навчання, що жодна спокуса не мала шансу змінити це вподобання. Щоправда, кілька гідних молодих людей спробували переконати дівчину взяти за взірець її подругу Дезі, яка мріяла про гарненький маленький будиночок і родину, щоб про неї піклуватися. Але Нен тільки сміялася у відповідь, змушуючи закоханих юнаків рятуватися втечею, коли пропонувала показати їй як фахівцю язик, який щойно говорив про кохання, або обрала професійним жестом запропоновану руку, щоб тільки порахувати пульс. Як наслідок біля неї не залишилося жодного симпатика, крім одного наполегливого юнака, запал якого вона поки що не змогла охолодити. Том прикипів до нен із дитячих років так само, як вона до своїх інструментів. Він постійно демонстрував їй зворушливі докази вірності. Наприклад, вивчав ненависну йому медицину, хоч мав бажання та й хист до комерції. Дівчина, однак, була непохитною, а Том, щоб бути ближче до неї, вперто накидав університет, маючи надію, що не стане причиною смерті найближчих друзів, коли почне лікарську практику. Мех і Джо все ще розмовляли на веранді, а тим часом Нен і Том прямували до Пламфілду, поки що поодинці. Нен бадьоро рокувала тінистою за міською дорогою, розмірковуючи над цікавим випадком якоїсь захворювання, а Том пчав позаду, щоб випадково нагнати її, його звичайна хитрість, яка становила частину всієї гри. Нен виросла красивою, матова чиста шкіра, ясні очі, жива усмішка, гордовита постава, неодмінна ознака молодих жінок, які мають мету в житті. Одягалася вона просто і практично, ніщо не сковувало її рух. Деякі перехожі оберталися, щоб помилуватися здоровою, щасливою дівчиною, яка крокує за місто в такий чудовий день, широко розгорнувши плечі. Їхні почуття поза сумніву поділяв розчервонілий юнак, що, пхикаючи, мчав за нею з капелюхом у руці, а кожен тугий завиток кучерявого волосся на його голові здригався від нетерпіння. Незабаром вітерець доніс до нене голосне Привіт. Вона притишилася і спробувала, хоч і без спіху, вдати, ніби здивувалася, а потім привітно вигукнула А, це ти, Томе? Схоже, що я. «Подумав, можливо, ти підеш сьогодні за місто?» Веселе обличчя хлопці ще більше засяяло від задоволення. «Ти добре знав, що я піду. Як твоє горло?» – запитала Нен своїм найпрофесійнішим тоном, який завжди допомагав їй гасити недоречні на її думку захоплення чоловіків. «Горло? О, точно, горло. Пам'ятаю. Все гаразд. Ліки, які ти прописала, подіяли негайно». Я більше ніколи не назву гемеопатію шахрайством. Цього разу ти сам шахраював, тож шахрайськими були і пігулки, які я тобі дала. У них не містилося нічого помічного. Якщо цукор і молоко можуть так чудово виліковувати дифтерію, то я це, мабуть, візьму на замітку. О, Томе, Томе, невже ти ніколи не покінчиш зі своїми витівками? о ненен, -нен. невже ти ніколи не перестанеш обводити мене навколо пальця?» І вони весело засміялися, так само, як робили це в дитинстві, яке завжди згадували, коли крокували до Планфілду. «Я знаю, що не побачу тебе цілий тиждень, якщо тільки не вигадаю який-небудь привід для візиту до твоєї приймальні. Ти весь час така заклопотана і зайнята, що мені ніяк з тобою не поговорити», – прояснив ситуацію Том. Тобі теж варто займатися справою, а не подібними дурницями. Вкотре кажу тобі, Томи, якщо повністю не зануришся в навчання, то ніколи нічого не досягнеш. Завважила Нен серйозно. Мені цього навчання цілком вистачає, промовив у відповідь Том із таким виглядом, ніби згадав про щось огидне. Людина повинна хоч трохи розважитися після того, як цілими днями роздивляються трупи. І не можу довго витримувати це заняття без перерви, хоч деяким воно, схоже, приносить величезне задоволення. «Тоді чому не залишиш медицину? Займись чимось підхожим, хіба я не казала тобі, що робиш дурість, обираючи цей фах?» – сказала Нен із ледь помітним виразом стурбованості в проникливих очах, коли намагалася знайти ознаки хвороби на обличчі хлопця, рум'яному, як червоне яблучко. «Ти знаєш, чому я вибрав цю професію, залишуся вірним їй, навіть якщо доведеться погинути». Можливо, одразу і не скаже, що мені зле, але знай. на сердечне нездужання рано чи пізно зведе мене в могилу. Тільки одна лікарка в усьому світі здатна зарадити моєму горю, але не хоче. Вираз задумливого смирення на обличчі Томі був одночасно кумедним і зворушливим. Він говорив щиро, хоч його натяки аж ніяк не заохочували співрозмовницю. Ненна насупилася, проте вона вже звикла до подібних промов і знала, як лікувати Тома. Ця лікарка застосовує найкращі ліки, але ще не було на світі такого важкохворого пацієнта. Ти був на тому балу, як я веліла. Був. Присвятив всю свою увагу гарненький пані Вест. Танцював з нею цілий вечір. Невже вона не справила цілющого впливу на твоє волелюбне серце? Ніякого вісінького. Один раз я позіхнув їй в обличчя, потім забув принести частування і нарешті зітхнув з полегшенням, коли наприкінці балу відвів її до матусі. «Приймай дозу цих ліків, якомога частіше, і спостерігай за симптомами. Прогнозую, що поступово в тебе виникне звикання. Ніколи. Я впевнений, що на мій організм це не подіє. Побачимо». «Виконуй приписи лікаря», – відповіла вона суворо. «Добре, док», – лагідно промовив хлопчина. Хвилину тягнулося мовчання. Відтак, немов яблуко розбрато було забуто під впливом приємних спогадів, викликаних знайомими ландшафтами. Нен несподівано сказала. «Як весело ми, бувало, гралися в тому лісі. Пам'ятаєш, як ти впав з великого горіха і мало не зламав собі ключицю?» «Ще пак! Як не пам'ятати, як ти натирала мене без кінця настоянкою полину, поки я весь не став червоно-коричневим, а пані Джо оголосила через мою зіпсовану курточку?» Засміявся Том, знову ставши на хвилину хлопчиськом. «А як ти влаштував у будинку пожежу, пам'ятаєш? Згадай краще, як ти ходила на станцію за своєю скринею». «Ти коли-небудь кажеш тепер тисячі черепах?» «А хто-небудь ще називає тебе міс Шибайголова?» «Так, Дейзі. Мила Дейзі. Я не бачила її цілий тиждень. Я зустрів сьогодні вранці Демі. Він сказав, що вона зараз господарює в будинку мами Бер. Вона завжди допомагає пані Джо, коли та занурюється у вир. Дейзі – зразкова домогосподарка» тож я раджу тобі домагатися її прихильності, якщо тобі бракує бажання по-справжньому взятися за навчання і спочатку подорослішати, перш ніж залицятися до дівчат. Не, друзі, б'є свою скрипку об мою голову, щойно я натякну на щось подібне. Ні, дякую, інше ім'я закарбувалося в моєму серці, його неможливо стерти так само, як синій якір на моєму плечі. «Надія» – мій девіз. Ніколи не здаватися, твій. Побачимо, хто триматиметься стійкіше. Ви, дурні хлопчиська, думаєте, що ми повинні розбитися на парочки, як за тих днів, коли були дітьми? Але ми не збираємося займатися цією нісенітницею. Як гарно звідси виглядає Парнас, вигукнула Нен, знову несподівано міняючи тему розмови. Будинок чудовий, але я чомусь дедалі більше люблю старий Пламфілд. Ось здивувалася б тітка Марч, якби побачила, як все тут змінилося. Відгукнувся Том, коли вони затрималися біля воріт, щоб помилуватися краєвидом. Несподіваний крик змусив друзів здригнутися. Майже одразу перед ними повстав високий хлопчик зі скуйовдженим родуватим волоссям, що перестрибував через живопліт, наче кінгуру. Те саме спробувала зробити худорлява дівчинка, однак не розрахувала сили і повисла на кущах глоду, немов маленька фея. Капелюшок злетів у неї з голови і, тримаючись на зав'язках, зависнув на плечах, тож одразу впадало в око її виразне обличчя, обрамлене чорними кучерями. Спідниця могла розповісти про те, що дівчинка долала водні перешкоди, підкоряла дерева. Але все-таки непоправної шкоди завдав їй стрибок через живоплід. «Нен, будь ласка, знімай мене звідси швидше! А ти, Томе, тримай Теді, в нього моя книжка, мені вона дуже потрібна!» Вигукнула Джозі, ані трохи не знійковівши. Том одразу схопив грабіжника за комір, а Нен витягла Джозі з колючого куща і поставила на ноги, не сказавши й слова докору. Вона сама була в дитинстві шибайголовою, тому поблажливо ставилася до всіх, хто вирізнявся активністю. «Що сталося, Люба?» – запитала вона, заколюючи шпилькою розпанахану спідницю Джозі, поки та розглядала подряпани на руках. «Я сиділа на вербі, вчила роль». А тед підкрався і вибив книжку в мене з рук палицею. Вона впала в струмок. Перш ніж я встигла злізти, він схопив її і кинувся навтяки. «Негідник, зараз же віддай книжку, або я надару тобі вуха!» – крикнула Джозі, одночасно сміючись і гніваючись. Вивернувшись з рук Тома, тед театрально закинув голову і кидаючи ніжні погляди на скуйовджену молоду особу в драній спідниці, що стояла перед ним – з удаваним трагізмом прочитав знаменитий монолог Клода Меллота. На словах «Тобі подобається ця картина, Люба?» Він майже зав'язав вузлом свої довгі ноги і скорчив таке обличчя, що мимоволі викликав сміх. З веранди долинули оплески, які й поклали край усьому дійству. Молодь гірбою попрямувала алеї до будинку зовсім як у давні часи, коли Том правив четвіркою конячок, а була найкращим скакуном в його упряжці. Рум'яні, гомінки, веселі. Вони привітали сестер і розташувалися на східцях відпочити. Мех одразу взялася ремонтувати спідницю дочки, а Джо пригладила гриву свого лева і відібрала в нього книжку. Через хвилину з'явилася Дейзі, щоб привітатися з друзями, і почалася товариська бесіда. «Сьогодні в нас до чаю кекси, тож вам варто залишитися». «У Дейзі вони не перевершені», – гостинно завважив Тедді. «Тедді ніколи не пропустить такої нагоди. Минулого разу з'їв дев'ять штук, тому він такий гладкий», – додала Джозі, кинувши лукавий погляд на худого як тріска кузена. «Маю відвідати Люсі Дав. У неї панацирій, пора його розкрити». «Вип'ю чай в коледжі», – відповіла Нен, обмацуючи кишені, аби переконатися, що коробочка з інструментами при ній. «Дякую за запрошення, але мені з Нен по дорозі. У Тома Мериверда блефарит, і я обіцяв йому почистити повіки та вії. Він заощадить, бо йому не доведеться платити лікарів, а для мене це хороша практика». Пальці такі незграбні, – сказав Том, роздивляючи свої руки. Він мав намір якнайдовше побути зі своїм ідеалом. Шшш! Дейзі не любить слухати ваші розмови на лікарські теми. Про кекси говорити приємніше. Тед солодко сміхнувся Дейзі, завойовуючи її симпатію, щоб завжди отримувати щось смачненьке. Чи є новини від Комодора? – поцікавився Том. Він на шляху додому. Ден теж сподівається приїхати. Я дуже хочу побачити всіх моїх хлопчиків разом. Тож попросила цих двох вічних мандрівників приїхати на День подяки. А якщо зможуть, то й раніше, – відгукнулася пані Джо, подумки бажаючи, щоб це сталося якнайшвидше. Вони приїдуть всі до одного, якщо зможуть, – навіть Джек, я впевнений, піде на ризик втратити долу другий заради того, щоб весело пообідати з нами, як у старі добрі часи, засміявся Том. А ось індик, відгодований для майбутнього банкету. Я тепер не ганяю його по двору, а годую на славу, тож він пухне прямо на очах. «Так будуть збережені його дорогі ніжки», – сказав Тед, вказуючи на. Приречену птицю, яка гордо походжала галявиною неподалік від веранди. Нет має наприкінці місяця їхати до Німеччини, тож слід обов'язково влаштувати йому веселі проводи. «Гадаю, наш старий птах повернеться додому другим Олебулем, сказала Нен подрузі. Чарівний румянець пофарбував щоки Дейзі, а швидке зітхання змусило складки мусліну на її грудях піднятися і опуститися, проте голос не видав її замішання. Дядько Лорі каже, що в нього справжній талант. Після навчання за кордоном він зможе добре заробляти, хоч, можливо, ніколи не стане знаменитістю. Прородства щодо молодих людей рідко збуваються, тож не варто покладати на них великі надії, заважила пані Мех, зітхнувши. Якщо наші діти стануть просто хорошими і працьовитими, такі результати мають нас задовольнити. Однак це так природно, бажати, щоб вони стали видатними людьми і досягли успіху, висловила й свою думку пані Джо. Так, вони всі, як мої курчата. Ніяк не вгадаю, що з них вийде. Ось, погляньте, цей красень півник – найдурніший з усіх, а той негарний довгоногий – король двору на рідкість кмітливий, і кричить так голосно, що мертвого розбудить. А красень тільки хрипить та спить, і до того ж жахливий боягуз. Мене теж поки що зневажають, та почекайте, ось виросту, тоді подивимося. Скромне пророцтво Теді викликало загальний сміх, бо дуже вже хлопчина нагадувала свого довгонового вихованця. Було б добре, якби Ден нарешті знайшов собі постійну пристань. Як говорить прислів'я – Кому на місці не сидиться, той не живе, а він у свої двадцять п'ять все ще бродить світами і не має для нього ніякої вузди, крім однієї», – мех кивнула на сестру. «Зрештою Ден знайде своє покликання». А досвід – найкращий учитель. Манери в нього все ще грубуваті, але щоразу, коли він приїжджає додому, я бачу зміни на краще і ніколи не втрачає віри в нього. Він, можливо, ніколи не здійснить великих справ і не розбагатіє. Але, якщо неприборканий хлопчик стане просто гідним поваги чоловіком, мене це неабияк потішить, сказала пані Джо, яка завжди захищала свою чорну овечку. «Правильно, мамо, стій за на горою. Він вартує десятка джеків і недів, які тільки те й роблять, що вихваляються своїми грошима та мріють стати важливими персонами. От побачите, Ден ще зробить щось таке, чим ми пишатимемося, і втре їм усім носа», – додав Теді. Його любов до Дені стала ще міцнішою тепер коли до неї додалося хлопяче захоплення цим сміливим молодим чоловіком, який понад усе любив мандрувати світом. «Не сумніваюся, що так і буде. Він належить до числа сміливців, здатних навчинок. Піднятися на Матерхорн, пірнути в Ніагарський водопад або знайти величезний золотий самородок. Це його спосіб перебіситися, і, можливо, він кращий за нас, заважав том задумливо». Він сам відтоді, як став студентом-медиком, встиг віддати Данину захопленням молодості. «Набагато краще», – виразно заявила пані Джо. «Я охоче послала б усіх моїх хлопчиків побачити широкий світ, ніж залишати їх, як це часто буває, у великих містах, де повно спокус і де молоді люди лише витрачають даремно час, гроші й здоров'я. День змушений заробляти собі на життя». Це вчить його не боятися труднощів, не втрачати терпіння, розраховувати тільки на свої сили. Я хвилююся за нього менше, ніж за Джорджа й Долі, який, хоч і навчається в університеті, проте й донині сущі діти, які не здатні подбати про себе. «А що ви думаєте про Джона, який цілими днями нишпорить містом, а потім дає в газети матеріали про найрізноманітніші події, починаючи з проповідей і закінчуючи поєдинками професійних боксерів?» – уточнив Том. Йому спало на думку, що, мабуть, такий спосіб життя був би йому набагато більше до душі, ніж відвідування лекцій лікарняних палат. Демі Тричі захищений – у нього правильні життєві засади, витончені смаки й мудра мати. Йому не загрожує потрапити в біду, а отриманий за час роботи досвід стане в пригоді під час заняття літературною творчістю. «Я впевнена, що з часом це станеться», – сказала пані Джо пророчим тоном. Вона з нетерпінням чекала моменту, коли хто-небудь з її гітких каченят перетвориться на лебедя. А ось і Джекінс, варто тільки про нього згадати, він уже тут вигукнув том. До веранди, розмахуючи над головою газетою, наближався темний юнак. Поспішайте прочитати: Вечірній сторож, останній випуск. Жахливе вбивство. Банківський клерк втік від суду. Вибух на пороховому заводі. Загальний страйк учнів латинських класів. Заревів Тедді кидаючись на зустріч кузену граціозним підтюбцем молодого жирафа. Комодор зайшов у гавань, а щойно звільниться, відразу віддасть якоря, що примчати до нас на всіх вітрилах, повідомив Демі, перескакуючись зі сходинки на сходинку і широко всміхаючись. Усі заговорили одночасно, а газету передавали з рук у руки, щоб кожен міг на власні очі прочитати радісну звістку про те, що судно бренда, яке прибуло з Гамбурга, щасливо зайшло в американський порт. Завтра він перевальцем зайде в Пламфілд і вчергове здивує нас колекцію морських дивовиж і незліченими морськими розповідями. Я бачив його, веселого, обвітреного, засмаглого, пропахлого смолою. Сказав, що плавання було успішним. До того ж він отримав пропозицію стати другим помічником, бо його товариш, який обіймав цю посаду, зламав ногу і залишиться на березі, додав Демі. Хотіла б я скласти цю ногу, пробурмотіла Нен, зробивши рукою характерний професійний жест. «Як там Франц?» – запитала пані Джо. Зібрався одружуватися? Славна новина для вас. Перший з усього вашого виводка, тітонько, тож можете з ним попрощатися. Обраницю звуть е, Людмила, з хорошої сім'ї, багата, красива і зрозуміло добре, як ангел. Старий Франц хоче отримати згоду дядька Фрица. Тоді зіграє весілля, охай зайнується, щоб жити далі щасливим і чесним бюргером. Довгих йому років життя. Тішуся цією новиною. Я так хочу, щоб кожен з моїх хлопчиків знайшов собі хорошу дружину і щасливо жив з нею в славному маленькому будиночку. Якщо все буде, як ти казав, я зможу надалі не хвилюватися за Франца, сказала пані Джо, складаючи руки з дуже задоволеним виглядом, бо часто відчувала себе стурбованою куркою з численним виводком курчат і каченят. Я теж радий за Франца, зітхнув том, кинувши закоханий погляд на нен. Одруження – саме те, що потрібно молодій людині, яка прагне чесного життя, а обов'язок хороших дівчат – виходити заміж якомога швидше. Правда, Демі? якщо на всіх них вистачить хороших молодих чоловіків. Жіноче населення перевершує за чисельністю чоловічі, як тобі відомо, особливо тут, у Новій Англії. Ймовірно, цим пояснюється високий рівень культури суспільства, в якому ми живемо, – відгукнувся Джон, на хвилину відволікшись від розмови з матір'ю, над кріслом якої схилився, розповідаючи стиха про все, що сталося за день. Таке співвідношення є досить сприятливою обставиною, дорогі мої. Оскільки на те, щоб привести на світ, привести по життю і зібрати в інший світ кожного чоловіка, потрібно три або й чотири жінки. Ви дорого обходитесь, хлопчики мої. Тож добре, що матері, сестри, дружини дочки сумлінно і з любов'ю виконують свій обов'язок, а інакше ви зникли б з лиця землі урочисто заявила пані Джо, взявши на коліна кошик, повний драних шкарпеток. Професор і раніше був важкий на ногу, а його сини дуже походили на нього щодо цього. «Так-так, для надлишкових жінок знайдеться чимало роботи. Хтось ж повинен подбати про цих безпорадних чоловіків та їхні родини?» «Я щодень бачу це дедалі ясніше, тож тішуся, що моя професія дасть мені змогу стати корисною». Щасливою і незалежною старою дівою, наголо зроблений Нен на двох останніх словах, викликав у Тома Стогін, а в інших сміх. Я пишаюся тобою, Нен, і впевнена, що ти досягнеш успіху. Всім нам у цьому світі потрібні саме такі корисні жінки. Іноді в мене виникає неясне відчуття, що я помилилася у визначенні свого покликання. Мабуть, було б краще залишитися незаміжньою. Проте мені здавалося, що обов'язок велить вчинити інакше, і я не шкодую про зроблений вибір, заважила пані Джо, притискаючи до грудей велику й дуже драну синю шкарпетку. Я теж. Ну, що б я б робив без моєї найдорожчої матусі? додав Теді, не опускаючи розгорнуту газету, в читання якої був занурений до цієї хвилини, міцно обійняв матері. Мій любий хлопчику, якби ти хоч іноді мив руки, твої ніжності були б менш згубними для мого комірця. Але нічого, мій кудлатий скарб, краще вже пляма від трави землі, ніж зовсім без втіхи. Пані Джо, як сонце після короткого затемнення, виринула за газети, виглядаючи при цьому надзвичайно посвіжілою, хоч і волосся на потилиці зачепилося за гудзики Теді, а комірець збився на бік. Несподівано для всіх Джозія, кастера, навчила нову роль на іншому кінці веранди, скрикнула і прочитала монолог Джульєти в склепі. Та ще й так виразно, що хлопці зааплодували. Дезі здригнулася, а Нен пробурмотіла. Дуже сильне розумове зворушення для дівчинки її віку. Гадаю, тобі доведеться змиритися. Мех, ця дівчинка природжена актриса. «Ми не підіймалися до таких висот артистизму навіть у проклятих чарівницях», – заважила Джо, кидаючи букет різнокольорових шкарпеток до ніг розчервонілої, захеканої небоги, коли та граціозно опустилася на килимок. Це щось на зразок покарання мені за моє пристрасне захоплення театром в юності. Тепер мені відомо, що відчувала наша бідна мама, коли вислуховувала слізні прохання дозволити мені стати актрисою». «Я ніколи добровільно не дам згоди», – сказала Мехтоном, у якому був відтінок докору. Це спонукало Демі підняти сестру з килимка і, злегка струснувши, суворо промовити, щоб вона кинула ці дурниці на людях. «Залиш мене, королівський поплічнику, або я відповім тобі монологом божевільної нареченої з моїм найкращим ха-ха!» – крикнула Джозі Сердито, дивлячись на нього, наче ображене кошеня. Відтак зробила чудовий реверанс і мелодраматично оголосивши, екіпаж пані Вофінгтон подано, пішла в не веранди з величним видом тягнучи за собою червону шаль Дейзі. До чого ж вона кумедна, правда? Як мені нудно було б тут без цієї дівчинки, якщо вона коли-небудь стане манірною, я втечу. Тож дивіться, не губіть її таланту зародку, – сказав Теді, похмуро поглядаючи на Дем'я, який, сидячи на сходах, робив якісь стенографічні записи в блокноті. «Ви з Джойзі пара скакунів, і потрібна сильна рука, щоб вами правити. Проте мені це заняття навіть подобається. Джойзі варто було бути моєю дитиною, а робот твоєю – мех. Тоді в голуб'ятні панував би повний спокій». А в моєму домі все було б до гори дригом. Ну, а тепер, гадаю, мені варто піти і розповісти новини Лорі. Ходімо зі мною, мех. Невелика прогулянка піде нам обом на користь. Джона чепила на голові солом'яного капелюха, Теді, підхопила сестру під руку. Рушила до Парнасу, залишивши Дейзі стежити за кексами, Тедді миритися з Джозі, а Тома і Нен псувати настрій своїм пацієнтам наступну чверть години. Розділ другий. Парнас. Палац справді відповідає своїй назві, вкотре заважила мех, коли вони з Джо підіймалися схилом до білоколонної будівлі. До того, що той день всі богині мистецтв були вдома, Гости зустріли живі картини й звуки, що напрочуд підходили для житла мус. Проходячи повз відчинене вікно, сестри зазирнули в бібліотеку, де головували Кліо, Каліопа й Уранія. Мельпамена італія Талія розважалися у великій вітальні, де кілька молодих людей танцювали та проводили репетиції нової п'єси. Ереато гуляла в саду зі своїм коханим, а у великій залі сам Фед диригував злагодженим хором. Аполоном був наш старий друг Лорі. Його перша молодість відійшла в минуле. Але краса та доброта нікуди не поділися. Час перетворив свавільного хлопчика на благородного зрілого чоловіка. В його житті були печаль і радість, невдачі й успіхи. Це допомогло сформувати характер, а втілення в життя побажань дідуся стало обов'язком, який він виконував з особливою ретельністю. Деяким людям корисно жити в достатку, вони розцвітають під променями сонця, іншим потрібна тінь, тоді вони немов тверді плоди стають м'якішими, особливо пройшовши крізь пору морозів. Поза сумнівом, Лорі, і Еммі належав до першого типу людей. Тож їхнє життя разом було для обох чимось на зразок прекрасної поеми, не тільки гармонійне, щасливе, а й сповнене високих прагнень, широкої благодійності. Усе в їхньому будинку вирізнялося скромною красою й комфортом. Господар і господиня любили мистецтво, тож у них гостювали представники найрізноманітніших творчих професій. Лорій сам багато вправлявся в музиці і заохочував до цього юних музикантів, всіляко підтримуючи їх. Еммі протягувала чистолюбним молодим художникам і скульпторам. Її власні заняття додавали радості, коли підросла дочка і розділила з нею це захоплення. Еммі доводила своїм життям, що жінки можуть бути вірними дружинами і матерями, не жертвуючи при цьому талантом, дарованим їм як для їхнього розвитку, так і блага інших. Сестри добре знали, де шукати господинь. Джо відразу попрямувала до спільної студії обох мисткинь. Бе струдилася над бюстом маленької дитини, а її мати завершувала обробку скульптурного портрета чоловіка. Час, здавалося, зупинився для Еммі. Щастя допомагало їй зберігати красу молодості, а багатство дало світський лоск, набути якого вона так прагнула в дитинстві та юності – Струнка й велична – ця жінка була прикладом того, як простота може стати елегантністю завдяки смаку, з яким вибирається сукня і витонченості, з якої її носять. Якось одна зі студенток сказала парадоксальну фразу. Інколи здалеку я не можу прискіпливо роздивитися в брання пальні Лоренс, але знаю, напевне, що вона найвишуканіша, ніж у всіх інших присутніх дам. Емі обожнювала дочку. Це й не дивно, оскільки краса, про яку вона завжди мріяла, була у всякому разі для любячої матері, втілена в цьому її молодшому «я». Бесу спадкувала від матері величну поставу, блакитні очі, прекрасний колір обличчя і золотисті кучері, зібрані в такий самий класичний вузол на потилиці. А ще… О, неймовірна радість для Емі, вбез були красиві, як у батька ніс і вуста, але по жіночому витончені. Сувора простота довгого полотняного фартуха цілком влаштовувала дівчину. Вона працювала захоплено, відгородившись від навколишньої дійсності. Але як всі справжні художники, не помічаючи навіть з якої ніжності, стежать за нею люблячі очі матері, допоки в студію не вирвалася енергійна тітка Джо з вигуком. «Мої дорогі дівчата, швидше киньте свої пасочки і послухайте, що я вам скажу». Обидві мисткині відклали інструменти, сердечно вітали невгамовну родочку, хоч своїм приходом вона порушила їхній творчий запал. Тож, коли з'явився Лорі, якого Мех прислала до них із Лали, де він проводив заняття з хором, їхня бесіда була в розпалі. Сівши на диван між сестрами, без жодних барикад з обох боків, він з цікавістю слухав новини про Францей Емілі. Епідемія почалася. І тепер лютуватиме серед усього того виводка. Тож, Джо, наберися терпіння на наступні десять років, щоб витримати всілякі романи і нерозсудливості. Твої хлопчики виросли і тепер стрім голов пірнатимуть у море пристрастей, А це значно серйозніше, ніж ті витівки, з якими тобі доводилося мати справу донині, сказав Лорі із задоволенням, спостерігаючи за зміною виразу її обличчя. Від захоплення довідчою? Знаю, знаю і без надії сподіваюсь, що зможу провести їх через буруни і без втрат дістатися берега. Про це, чи це жахлива відповідальність, оскільки вони приходитимуть до мене і запевнятимуть, ніби в моїх силах зробити так, щоб їхні маленькі любовні історії були тільки щасливими. «Мені це, втім, навіть подобається. А мех до того сентиментальна, що просто в захваті від подібної перспективи», – відповідала Джо, відчуваючи себе досить спокійною в тому, що стосувалося її власних хлопчиків, занадто юних, щоб стати в найближчому майбутньому жертвами згаданої епідемії. «Гадаю, швидко полишить такий настрій, коли не почне дзищати занадто близько від її маргаритки. Ти ж розумієш, що це означає?» «Я не тільки керую його музичною освітою, а ще й маю обов'язки довіреної особи, тож хотів би знати, що йому порадити», – додав Лорі серйозно. «Тихіше. Ти забув, що в кімнаті дівчинка», – прошепотіла Джо, киваючи в бік без, яка знову заглибилася в роботу. «Не турбуйся, Люба, вона зараз в Афінах і не чує ні слова з нашої розмови. Їй, втім, варто було б закінчити заняття і піти прогулятися». «Моя дорога, поклади свої немовля спати, а сама йди у вітальну до тітки Мех і покажи їй наші нові картини. Згодом ми приєднаємося до вас», – додав Лорі голосніше, дивлячись на свою високу дочку, як пігмальон, ймовірно, дивився на Галатею. Бес була для нього найгарнішою з усіх з палаці. «Добре, тато, але скажи, будь ласка, чи добре в мене виходить?» І безслухняно відклала інструменти, все ще не відриваючи очей від свого творіння. Моя дорогоцінна дочка, як прихильник відвертості, мушу констатувати, що одна щокавне мовляти трохи більше за другу, а кучері на чулі дуже схожі на роги. В усьому іншому вона нічим не відрізняється від співучих чи херовимів Рафаеля. Тож я пишаюся твоїм творінням. Лорі говорив зі сміхом, оскільки перші спроби Бес були дуже схожі на ранні роботи Емі, тож ніхто не ставився до них так серйозно, як їй захоплена матуся. «Ти не відчуваєш краси ні в чому, крім музики», – відповіла Бес, похитавши золотоволосою голівкою. «Я бачу красу в тобі, моя Люба. А якщо ти не мистецтво, то що ж таке мистецтво?» «Я тільки хочу вкласти в тебе трохи більше життя. Хочу, щоб ти танцювала і сміялася, як це роблять інші, а не суціль зосереджувалася на холодній глині і мармурі. Мені потрібна дівчинка з плоті та крові, а не чарівна статуя в сірому фартуху, яка за роботою забуває про все на світі». Він ще говорив, коли дві забруднені руки обвили його шию. без сказала серйозно, чергуючи слова з ніжними поцілунками. Я ніколи не забуваю про тебе, тату. Просто мені хочеться створити щось прекрасне, аби в майбутньому ти міг пишатися мною. Мама часто просить мене зупинитися і відпочити, але опинившись у цій студії, ми забуваємо, що є світ за її межами. Тут ми такі щасливі. Ну ось, а тепер я бігати, співати і стану просто дівчинкою, щоб догодити тобі. Відкинувши фартух, без вибігли зі студії і немов забрала з собою все світло дня. «Добре, що ти сказав їй про своє бажання. Наша дорога дівчинка занадто захоплена творчими мріями, але вона ще така юна. Це моя провина. Я так глибоко співчуваю її прагнення, що забуваю про розсудливість», – зітхнула Емі, дбайливо покриваючи немовля мокрим рушником. «Гадаю, що можливість жити в наших дітях – Одне з найбільших задоволень на світі. Проте намагаюся не забувати слова, які одного разу мама сказала мех. Батьки повинні робити свій внесок у виховання як дівчаток, так і хлопчиків. Тому я, коли тільки можна, залишаю Теді з його батьком. А Фриц мене зробом, м'які манери якого так само справляють цілющий вплив на мене, як пройви бурхливого темпераменту Теді на його батька. Тож настійно раджу тобі, Емі. Дозволи тебе закинути на час її пасочки і зайнятися музикою з Лорі. Тоді її розвиток не буде однобоким, а він не ревнуватиме. Правильно, правильно, Даніель! Сущий Даніель! Вигукнув Лорі, дуже задоволений. Я так і знав, Джо, що ти замовиш за мене слівце, бо трохи ревную без до Емі і хочу брати більше участі у вихованні моєї дівчинки. Ну ж, леді... Поступіться мені не на це літо, а наступного року, коли ми поїдемо до Рима, я поступлюся вам і високому мистецтву. Хіба це не чесна угода? Я згодна, проте спонукаючи її захопитися природою музикою на додачу, не забувай про таке. Хоч без тільки 15 з неї не можна поводитися, як з дитиною. Бо за розвитком вона переважає дівчаток її віку, відчуваючи, що хотіла б назавжди зберегти її такою чистою і прекрасною, як її улюблений мармур. З жалем, проказала Емі, обводячи поглядом кімнату, де провела так багато щасливих годин зі своєю дорогою дівчинкою. Все по черзі, ніхто не ображається. Так ми казали в дитинстві, коли всі хотіли покататися на яблуневій елен або поносити шкіряні чоботи. Жваво втрутилася Джо. Так і ви повинні поділити вашу дівчинку між собою, а потім побачити, хто з вас приніс їй більше користі. Так ми й зробимо, відповідали любячі батьки зі сміхом, який викликали спогади навіяні словами Джо. З яким задоволенням стрибала я на гілках тієї старої яблуні. «Жодна поїздка на справжньому коні не давала мені стільки радості і стільки руху», – сказала Еммі, дивлячись у вікно. Немов знову бачила старий сад і маленьких дівчаток, які все ще граються під деревами. «А скільки радості приносили мені ті чудові чоботи», – засміялася Джо. «У мене досі зберігається те, що від них залишилося. Вони зношені до дірок, але я…» Як і раніше, із задоволенням пройшлася б у них сценою поважним театральним кроком, якби тільки вони ще не це годилися. Мої найніжніші спогади пов'язані з металевою грілкою і ковбасою. Скільки витівок ми робили, і як давно це було, сказав Лорі, пильно дивлячись на двох жінок, які сиділи поруч із ним, немов йому було нелегко усвідомити, що це вже не маленька Емі і бунтівна Джо. Не намагайтеся, пане, переконати нас у тому, що ми старіємо. Насправді, тільки розцвіли і в оточенні наших юних бутонів виглядаємо як чарівний букет, сказала пані Емі, розправляючи складки свого рожевого мусліну з тим виразом витонченого задоволення, з яким в юності з'являлися на людях у новій сукні. Справді, не варто згадувати про наші шипи й зів'яли листя, додала, зітхнувши Джо. Її життя ніколи не було легким, і навіть тепер було чимало матеріальних турбот і душевних тривог. «Хотімо краще вип'ємо чаю, мої любі, і подивимося, чим займається молодь. Ви втомилися, тож вас потрібно підкріпити вином і освіжити яблуками», – сказав Лорі, подаючи руку кожній сестер і відводячи їх до вечірнього чаю, який лився на пернасі так саморясно, як колись нектар богів. Вони знайшли мех у літній вітальні, чудовій просторій залі, яку цій порі заливало м'яке вечірнє світло і наповнювали шелестом листі дерев, бо четверо великих скляних дверей, що виходили в сад, були розчинені навстіж. Тут зазвичай проходили заняття хору, а в глибокому алькові заліловими фіранками було влаштовано щось на кшталт маленької домашньої святині. Канапа та овальний столик під велику вазу з квітами були єдиними меблями в цьому затишному куточку. Там висіли три портрети, а в кутках стояли два мармурових бюсти роботи Емі. Скульптурні зображення Бет і Джона Брука вирізнялися чудовою портретною схожістю і були сповнені безтурботної краси, яка завжди змушувала згадувати відомий вислів про те, що глина символізує життя, а лебастр – смерть, а мармур – безсмерття. Праворуч висів портрет пана Лоренса, той самий, який із захопленням роздивлялася дівчинка Джо, коли господар застав її у своїй бібліотеці. Час не потьмарив його, а от суворий вираз обличчя на портрет тієї тітки Марчики висів навпроти. Руки пом'якшили. Вона була зображена у високому тюрбані, сукні з пишними рукавами та довгих рукавичках. Здавалося, що пильний погляд красивого старого джентльмена, гордий, водночас доброзичливий, викликав легку, трохи манірну усмішку на її вустах, які ось уже багато років не вимовили жодного різкого слова. На почесному місці, завжди залитому теплим сонячним світлом, було миле обличчя мами. майстерне зображене зображено великим художником, з яким вона дружила в ті роки, коли він ще жив у бідності і невідомості. Красива, зовсім як жива. Вона, здавалося, всміхалася дочкам, промовляючи радісно. «Щасти! Я, як і раніше, з вами. Три сестри стояли кілька миттєвостей нерухомо дивлячись на улюблений портрет очима, повними ніжної побожності й печалі. Це відчуття ніколи не полишало їх, бо мама значила для них так багато, що ніхто ніколи не міг посісти її місце в їхньому житті. Минуло лише два роки від тоді, як вона пішла, щоб жити в новому світі, залишивши по собі найсвітліші спогади, які надихали всю родину. Тепер її дочками, що стояли в притул одна до одної, знову опанувало це почуття. А Лорі висловив його словами. Найбільше, що проситиму Бога для моєї дочки, щоб вона стала такою мамою, як наша мама. Бог дасть, вона буде такою. Я докладу до цього всіх зусиль, адже найкращим, що є в мені, я зобов'язаний цьому дорогому янголу. У цей момент свіжий, юний голос заспівав Ава Марія в іншому кінці зали. Це без слухняно підкорилася бажанням батька зайнятися музикою і підсвідомо відгукнулася луною на молитву, яку він підніс за неї. Ніжні звуки мелодії, яку так часто співала колись наша мама, повернули слухачів до реального світу після кількох швидкоплинних миттєвостей, коли їм вдалося знову пригорнутися душею до дорогого і втраченого. Сестри сіли разом біля відчинених вікон із задоволенням слухаючи музику, а Лорі приніс їм чай, зробивши цю маленьку послугу, особливо приємною для них. До вітальні увійшли не та Демі. Незабаром до них приєдналися Тедді й Джозі, відтак професор Берз робом. Всі гаряче бажали почути більше про хлопчиків, стукіт посуду і розмови лунали дедалі голосніше. А сонце, що заходило, наостанок дарувало яскраві промені веселій компанії, яка відпочивала в красивій залі після насиченого довгого дня. Професор Бер був тепер сивий, але, як і раніше, міцний і веселий. Він насолоджувався улюбленою справою, працюючи з таким натхненням, що весь коледж повнився енергією його особистості. Роб був розючі схожий на батька, і не тільки ззовні. Його вже називали молодим професором, так захоплено займався він науками. «Ну, душа моя!» Вітаю. Скоро знову приїдуть обидва наші хлопчики. Тож можемо радіти всім серцем, сказав пан Бер, сидячи поруч із Джо. О, Фрице, я така рада за Еміля. Якщо ти схвалив вибір Франца, то й за нього теж. Ти ж бачив Людмилу? Це хороша партія, запитала Джо в чоловіка, вручаючи йому власну чашку чаю і присуваючись ближче. Усе добре. Я бачив, Людмилу, коли їздив влаштовувати Франці на роботу в Німеччині. Тоді вона була зовсім дитиною, але дуже милою і чарівною. Її батько Блюменталь, гадаю, задоволений, і хлопчик буде щасливий. Він надто німець, щоб його влаштувало життя поза Ватерланд, тож він стане для нас сполучною ланкою між новим і старим. Це мене дуже тішить. А Еміль. Йому належить стати другим помічником в наступному плаванні. Чудово, правда? Щаслива тим, що в обох твоїх хлопчиків добре йдуть справи, адже заради них і їхньої матері тобі довелося відмовитися від дуже багатьох речей у житті». «Ти не надаєш цьому значення, любий, але я ніколи не забуваю про твою жартовність», – сказала Джо, вклавши руку в долоні професорові з таким почуттям, немов знову була дівчинкою, а Фриц прийшов зробити їй пропозицію. Він безтурботно розсміявся, як завжди, і трохи, відхиливши віяло, нахилився до неї, щоб прошепотіти. «Якби я не приїхав до Америки заради бідних хлопчиків, то ніколи не знайшов би мою Джо». «Ті важкі роки видаються тепер чудовим часом, і я славлю Господа за все те, що, як мені здавалось, втратив, адже натомість знайшов щастя всього мого життя». «Воркують! Вони й там воркують! Дивіться, тут потайки! Жахливо фліртують!» – закричав Теді, заглядаючи за віло на превелике збентеження матері і задоволення батька. Професор ніколи не соромився того, що вважав свою дружину найчарівнішою жінкою на світі. Роб негайно виштовхнув брата в сад через одні з розчинених дверей, але той одразу заскочив назад через інші. Тож Джо склала віяло і тримала його на поготові, щоб дати по руках своєму постутливому хлопчику, коли той знову наблизиться до неї. Тим часом Нет, помітивши знак, який зробив йому чайною ложечкою пан Бер, зупинився перед ним з виразом шанобливої, щирої прихильності, яку завжди відчував до людини, що так багато зробила для нього. «Я підготував для тебе рекомендаційні листи, синку. Вони адресовані двом моїм давним лейпцизьким друзям. Ці славні люди допоможуть тобі в новому житті, яке ти почнеш в Європі. Тішуся, що вони будуть поруч з тобою, Нете. «Бо на початках на серці в тебе буде важко, і ти потребуватимеш підтримки», сказав професор, вручаючи йому кілька листів.